Fins dimecres, quan arriba aquesta hora i escolto això i saludo Josep. Hola, Josep Pedrals. Bon dia, Javier. Ja. Estàs cansat? Què passa? Una mica, una mica. No, Què passa? Que... Mira, el tema a mi se m'encomana i cada cop que... No sé, avui com que és el tema de la paresa... No no Saps sé. mandrós? Una mica, no sé. Uf. Pecats capitals i virtuts cardinals. I avui portem la paresa... I la diligència. I la diligència. Va, vinga, Exacte. mandrós, posa-t'hi, posa t, posa -t Avui, bé, avui... És que no ho he acabat de resoldre. Altres vegades això era arribar a imoldre. Però en aquest moment, just ara, què voleu que us digui? Fer i animal públic oient, amb mots i tal... No em veig amb cor, em falta el foc vital. Potser és la nyonya de l'estiu de la canícula que no em deixa ni veure la quadrícula per a construir els versos i amb ridícula inèrcia barata em claudica substituint el pit fort la clavícula per un granós, os, Bertran, un de pel·lícula. És just això, que mira, que, que vaig lent. No em ve de gust parlar d'aquella història dels pecats, les virtuts, el cel, la glòria i tots els estols d'Àngels carobins. La vida intel·lectual no té confins i se'n fa gros. Recorre la memòria per trobar l'interès i el gust d'enginys poètics. Molt més si és obligatori a la tasca i he de parlar fent rims només perquè és la feina i perquè toca. En fi, que he substituït l'ànsia per una repulsió, una repugnància al treball i a l'acció. Exídia. Falta de ganes i un excés de desídia. El discurs se supura, és excrescència, escrit sense cap cura i dit sense diligència. Pensat amb la picor de la cadira al cul. Amb una deixadesa que no és cercat, però amb topo, mandrós, maimó, gallòfol i gandul, amb tanta ganseria que feu el dropo es pot dir que és parlar i ensopit, que estava altit i làngut, adormit, que viu en un estat hipnòtic, en tèrbola consciència de narcòtic, sense patència, macilent i sòpit, descoratjat, mortuori, macabre, faltat de trem, que no puc dir ni... de fallença, galvana, indolència... <supen -se> Aixuribia, aixuribia, aixuribiribiribiribiribiribiribir. Eficaç cos que és casa acostumar-lo a córrer. Emborra la mudorra i amarra l'elefanyes. Per pillar-li cuita, per saber-la aplica't lluita. Ets capaç si ets curós. Oficial oficiós, minuter minuciós, prolix, no lax. Annex els bocs enèrgics que s'inquieten si i abatzacs. Fan els recs amb corns i prou eficaços i capaços, competents, perseverants, persistents i conversants que no deixen per demà el que poden fer just ara, ara, ara, rara cara sense tara que ma mar de gatzar així sí, despert de cop, rebent amb alecritat conscient, lliure del destorb, ben viu, com si no fos pas estiu i no hi fes aquesta calda i l'esforç no fes ni falta diligència, diligència infatigable i ben prest, catalans fins a l'essència, labor empresa llarg, llest, complir l'obligació en fermesa, a la i cor inquiet, curiós tan com curós, tafaner tan com feiner, puntual tan com puntal, competent tan com patent. Sí, pecats capitals, virtuts cardinals, la llista és extensa, sí, però, obients, no en tingueu sofrència, que ja us els reconten pedrals. Pedrals, quins contrastos Sí de la paresa a la diligència. <ríe> és que que dormies que... i de sí. cop ah! has esclatat. És, és, és una cosa curiosa perquè si fixes l'efecte dels versos llargs i l'efecte dels versos curts, ets realment notòria. Eh? <ríe> és un enginy, ets sí. un recitador magnífic. Gràcies, Xavier. Gràcies, Pedrals. Porta't bé. Ho faré, ho faré. La setmana que ve més. Sí, tant. Virtuts cardinals, pecats capitals o al revés, com vulgueu. Sí, tant li fa, no? Sí, virtuts capitals i pecats cardinals. Ostres, això ho hem de provar un dia a veure si funciona. <laughs> Gràcies, Josep. rep, adéu. A tu, Déu. Al matí